Ja, hej och välkomna till LFSU-gruppen Nu spelar vi Cthulhu Gloom! Yeah! <härskratt> och där sprängde vi alla lyssnars upp Ja, men det var ju Jag kommer inte att skit vad vi säger Men det är min inte sexspelar? det Man kunde... <härskratt> Wait a second Han behöver ju tredje Ge mig nya kukar <laughs> I count good. <laughs> you count 12, well, yes. Yes. I can count one too many. <laughs> <laughs> Let's get in here. Yes. No. How do I math? <laughs> Is this my cards? Yes. Five cards. Bet ah ah ah ah. ah, ah, ah. ah. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Så rest in peace det är alltså döda-kort. Ja, precis. Och de får du, måste du spela direkt. Men du måste... Ja, och man får bara, om man får bara spela äh, att döda, döda en karaktärskort äh, på de karaktärer som har minus för det första. Ja. Och äh, som sin första action av två. Om man får döda aldrig andras karaktär också. Fast inte de plus då. Ja, inte de är plus då. Mm. Man får alltid spela Andra andras karaktär. Om vi inte säger något. Och vem ska börja? Mm. Hjälp det här, oj. Jag kan börja då, bara för dig. Okej. Vi tittar på baksidan då. Jag det var också en sån. Det var bra, Michael. Ehm... Nej, Jag vill egentligen inte börja säga något. Det är för missade jag. Nej, det var jag som två stycken. Jag har egentligen bara ett som jag egentligen kan spela. Man kan hoppa över och göra en action också, eller hur? Måste man eller? måste aldrig ta sin action. Man kan också som en action kasta hela sin hand och sen droppa upp nytt i slutet. Ja, okej. Man får kasta hela handen om man får inte mm, Nej, inte dela. Men eh. Äh, äh, mm. Yes. Vad ni A -k -a -k -a. Ja. Och han har några nu Måste vi se. Um, har du någon betydelse med karaktären eller? Nej. Jag har... jag har Det är lite, oh, ja. lite roligare. Kanske ibland att lägga vissa saker på iskanten -ja, att det passar så fint. Men jag, jag runda runt bordet förresten. Jag spelar uh, Innsmouth-släktet Marsh här. Spela ja, jag spelar du? Familjen Waitly. Va? Marsh. Mm. Du, du spelar, spelar Pikman. Jag tänkte jag. på det. Ja. Klar. Ja, Henrik spelar Pigments och spelar ja. Miss Det äh, folk där. Ja, Miss University. Och jag tror att de mm. spelar Arkham Asylum. Jag tror. jag. Ja, oh. <laughs> ja vi hittar vi hittar inget narrativ. Nej, Nej. Nej. som du har. jag har blandat. Sexer så har du ähm, Nu är det som så här att äh, professor Armitage där, han har ju lärt en hel del gamla äh, elaka berättelser mm, mm. Eh, och jag tyckte det att den här killen alltså Assatoff, <coughs> han verkar vara en trevlig kille att försöka inleda ett samtal med mm. så det gör han mm. det, det är väldigt bra kort så, eh, eftersom det är minus 60, men vi ska se nu ska jag dra upp två kort här, och om jag drar en harosymbol eller ett får, mm. så kommer karaktären att försvinna i spel Nej, Då får du ha kvar det kotet Ja visst Okej Men Nej, Efter han hade då med med den här Asatoth Så tyckte han äh, Det att ja, det finns ju egentligen ingenting som slår detta alltså, Hur toppar jag det? Det går liksom inte, så att han lived without wonder han, han liksom undrade inte över någonting mer längre, utan han har stillat sin nyfikenhet heller det är, <tryck> är inte <tillväxt> lika mycket <tryck> <tryck> Och så var jag upp yep. uh, Det där vill jag inte göra <tryck> <tryck> Får man det skada förresten? Uh, Från sin action tycker man det hela handen, men det är det enda Okej. Bra, okej. Jag känner att jag vet. Du håller på den här. <laughs> ja, <jamen. laughs> Vi skulle kanske inte haft oss två tillsammans när det var kulor. Nu ligger det är två till en event i Discord-pilen där. Um... Jag ska där läsa den lilla kommentaren uppe där. Det <laughs> verkar som om Asenath eh, wait Den lilla flickan eh, verkar inleda lite mjukt med att killa med lite katter <laughs> oh. Nice <laughs> Search the discard pile, choose to reveal and keep one event from it Det finns två events i discard pile uh, Ska vi se Ska man ta Minus? Jo, men jag ville eh, ha Han vill ha eh, ah, yeah. lite grejer Okej! Okay. Då tar jag The Dream Quest. Och, varför inte spela med en gång? Uh, nej, jag kan inte grejen. Nej, inte var dumt ska nu. Utan... Vi spelar helt enkelt. Det uh, ska vi se. <laughs> Wilbur Watley visade sig... Uh, mm. Ja... Uh, <coughs> han som står att ärva sin uh, burkafars hemligheter. Uh, som en del av den träningen så blev han lite torterad av uh, paddsaker. <laughs> <laughs> <laughs> The player to your left looks at your hand. And keep one card of it. So that you. ready. What? blev alltså toterad av smart det här. nej, vad har jag är kort jag är färdig. Ja, vi har lite öråd här. Jag ska ut roban. Det måste vara barnen. Ja, barnen är svars. Jag spela den på Monica. Det är inte lätt att vända grön. Jag måste inte... Jag har inte varit med <laughs> Nej, Vad har du för familj då? Jag ja, är Mars Fish people It's beginning to look a lot like fish men Vi har ja, lilla Anna har. där Anna Tilton, hon ja. är ju för fan frisk ja. <laughs> Hon eh, tog sig en liten tur in till stan för att slippa undan alla fiskar Och eh, bargained for books det fick med sig lite spännande. Jag gillar speciellt den kommentaren där. How much is that next to Ja opinion? Men Omeå, Så, hon måste, var bra helt ja, och med. Då ska du direkt draw or discard two mm. cards. Draw or discard. Dra, eller kasta två, två. kort. Du vill nog dra två kort va? Jag vill nog dra två <laughs> Jo. Ja. Vi börjar lite lätt med henne. Jag drar. Oj. Ja. ja vill du ta någon annan? Nu spelar jag. <laughs> man kunde passa också. Ja, men. Äh, ja. Vad vill man? Jag måste spela något annat. Alltså. Men om man spelar ett kort där man till exempel får discardar då får man ändå dra upp dem sen när man drar upp andra. Jag får alltid till det tillsammans i slut på runden. Mm. Ska vi spela den på någon av oss själva? Eller våra egna mm. då? Mm. Vad betyder det egentligen? Degenerates. Degenerates? Ja, typ... Degenererade. Ja. De har återgått i evolutionen helt enkelt. Ja, det var ju populära var... tema hos Slavkraft. Ja. Oh, no. Vår eh, lilla katt här eh, träffade några sådana och blev eh, bjuden på middag. <laughs> det var traumatiskt för honom. Och eh, Nu får vi kasta två kort. <laughs> Vad heter det, kortet? Du, dined with Degenerates. Ja, <laughs> Mattensa-familjen kanske. Dined with the Degenerates står det <laughs> Men poängen är att man ska ha minus helst, Man ska ja, ha helst. ja det. Ja. Du får bara poäng för döda karaktären. Ja, ja. Eller, eller, eller vad är... inne med den då? Att man klockan bort eller om så ligger någon på. Från mm. någon som lever. Har ni fått nya kort? Nej, men vi måste slänga två först. Ja, slänga, slänga först så bra. Den kanske kan vara rolig att ha tänker jag. Ja. Någon eller är bra att ha. Ja, och nu har vi bara ett kvar så då får vi dra fyra då. ja. Jag lägger upp på samma håll, alla kort Nej Ja, up då Ja, faceappen ja, face face Det var, var face på varsitt håll Så, alltså Ja Jag tror att äh, Stackars, stackars professor Armitage. Har äh, det är det, det är ingen, han, han har lärt det är ingen som vill läsa vad han skriver Så han äh, han är helt enkelt washed out as a writer. Och så står det, if this character has the four, eller månsymbol. you may play an untimely death on it as a free play. Och det har han, han har lite två där. Never appreciated in your lifetime. Så han är helt enkelt död nu. Ja, du får måste spela. Du, du en måste enda. spela som rest ja. in peace. Jaha, jag trodde att det räknades. som. Nej, mm. man måste spela det i så fall. Den får du för att nästa runda. Ja, jag kanske vill ha du då. Mm. Aha, nu är det mycket måste... Då ska vi se till att spela ut. Nej. <laughs> det gjorde jag aldrig det. Aha. <laughs> <laughs> det <laughs> måste jag ju... göra. Fast, ja. Ja, det är stackars Höbbet West. Han har, han har läst lite för mycket och eh, <coughs> learned loves some lore. Och må är lite sämre. Det är någon lore någon lårig lov som inte låt. Liksom. Så har jag en turn till den Ja. Det var ingen på den. Eller? Just det, det play to your left. Man just an event as a free play. Event är, mm. De gråbar med och text alltså ja det hans Eller nu direkt ja oh, nu direkt okej. ja why not discard one or more cards of your choice from your hand each other other players randomly discard an equal number of cards du oh. <laughs> slänger kort ja slänger kort och så får ja, ni slänga ett kort väl randomly randomly Oh, oh, oh. Nej! Vad? Min vän. vi får det. Ska jag, jag dra då? Ja. Och sen jo. hade jag tyvärr ingenting då. Uh. Så om du hade kastat hela din hand så hade vi bara fått kastla, ja. eller Du har inte kastat på en tusen så det Nej, det hade varit så jobbigt där. vi. vän, det var. <coughs> Och eh, ja, sen har ju du Starkass Edward Derby, han har gått på upptäcktsfärd Och eh, Investigated Innsmouth, och det ska man helst inte göra. <laughs> uh, you're out of your death. Det är trevligt, start You're out of your death, ja. literally. <laughs> <laughs> och den har en liten också, The Play to Your Right, med use of modifier, så free, free play. Modifier. Så Ja, en spela Det är de här händerna, Nej, ja, det är de vanliga korten med, mm, de här. med siffrorna. Ja. Plus eller minus. skulle göra med dem? Nästa sträcker det. Jag spelar ett. Sen får jag dra till fem då. Nu ska jag spela lite här då. Nu ska mm. du spela kort. Ah. Men man drar sen när man är färdig. Ja. Ja. Mm. Okay. Om du ska överrätta någon så är det första spelet. Ja, ja just det. det ja, men <laughs> då måste mm. du redan gå på minus. Ja, Men man kan ju överheta någon ja, vi annan som få inte ligger på så mycket minus. Nej. Nej, exakt. Jag ehm, men jag, jag förlorar. Nej äh, men vi fick spela en extra här ja. ju. Ja. Mm. Ehm mm. spela ett extra? Mm. Ja. Han vill bara spela. Nu fuskar det helt till <laughs> kaptenen. Ja. <laughs> the player will write the person. Howard. Ambridge. Professor där. Overture. Overture. Ja, han eh, gjorde lite research här. Researched a ritual. Blir lite lycklig av det faktiskt. Nej! Ja. på det? Så är en av som typ ligger på bara... och tittar på det här och lägger det där. Okej, never mind. Jag hade ingenting. Och du får hur många spel som helst. Eller hur många utlägg som helst, eller två bara. Då är det jag. Ja, nu är det så här att. Hör, jag har har du läst en bok alldeles nyss Och, och sen bara så högst så kommer då rektorn Och säger så här: så här bara, Oh, cut down on classwork mm. Oh, vad roligt <laughs> så, man, det är ju miljö blivit nådde Naturligtvis Så eh, det, var ju, det var ju skoj för honom mm. Men var den en där också? Och eh, vad står det i texten under? Your draw is limited Your draw limit is increased by one card ja, det. Men det är en annan symbol Det är en här ring Ja, det händer hela tiden Det är du som har den, Basse mm. Så nästa mm. gång så får du, får du dra ett, till ett, till ett till extra kott Ja, okej okay. Så när den är synlig så gäller den mm. Okej, <coughs> okej <coughs> <coughs> Jag har blad Färdig än Fan nu Ding, ding, ding. Det, är så Men det, det Man ser ju inte deras gupp där bort Det är lite inte dåligt. Nej. Det är, det är, för det är inte mycket sin. popcorn i vägen. Mm. Popcorn! Mm. popcorn! Ah, jo, vi flyttar, vi. Vi. Ja, jo, ja. vad ja. Kan flytta på min kaffe? Kom. Kom. Nej, bra kan inte. Kaffe kan också se ut till Den kan du har lite mer vatten sen. Det kan vara gott kan vara efter. Hur går det? Ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag, spelar, jag spelar väl lite på mig själv här då. Mm. Eh, då har vi han då basen the Wise då, mm. Curious the mm. the Cat. Mm. Eh, han var ju då på samma fest <skratt> som Blackjack. Ja. Och det var ju helt trevligt. det var fasansfull tillbudning. Ja, Ja. Så han, är han den här, den är den... Ja, katten med. Ja, så, så eh, han var ju på samma bjudning. Så han fick här, Something Formless Det blev ju fantastiskt doligt <laughs> han blev väldigt deppig Och så står det så här Draw and reveal two cards Om någon av dem har En måne eller en one Vad är det? det är en hån? Eh, ja, det var någon det som, som ja, för, det här. För, för. Ja, det är Det Discard them and your hand If not, keep them all Aha, så du drar två Ja, visar dem mm. Ja, visa dem Right ja, visa dem det var De Jag fick att kasta, ja, men du får det upp så. Och så får jag igen. Ah, <coughs> det. Ah, jag har grejer. Jag har anser jag fått behålla dem och ja. Ah, ja. Jaha, Vad ska jag göra? Är du? Ja. Han in doubt, execute Lägger av mig tills på plus eller minus <laughs> uh, Plus 10 just nu <laughs> oh, Kan inte han avvartas Han är La la lycklig Kis i, i kattet där Jaha Ska du göra på den nu? Uh, det räcker inte med att han är Då gör vi det Då är ja, det Fell into space när den ja. lille kissa katten var ute och jagade möss så gick det in i en fel vinkel och försvann. Aj, aj. Det enda man kan höra nu det är en liten enstaka. <laughs> Inifrån väggarna. And your second action. And my second oh, ja. action. Stackars lilla Anna Tilton bestämde sig för att hon var så himla lycklig och glad så att hon eh, Eh, begav sig till Vermont för att eh, vandra i bergen. Gick in i fel grotta och efter det så är hon eh, jagad av migos. Eh, då, men hon har ingen hermone så att eh, det är inget som plockar någonting i fin hand. Now you stay migos. Så tar du upp till fem. Upp till fem, då ska jag ha ett gott. Tack och den eh, här stackars Wilbur Waitley, då som, som var förföljd då av eh, The, the Martians här, han, han försökte ju fly genom att eh, hitta, hitta en, eh, en speciell ritual då i, i professor Amiters böcker, ja. naturligtvis så. Och när han kom in där på eh, biblioteket så hade de skaffat en vakthund som helt enkelt bara släppt upp allsen på honom så han låg där och förblödde och helt då aldrig stod han aldrig ja, dog. dog Och sen så var jag... down by dogs ja. Och sen så har jag två stycken döda personer kort till så att det... jag kan inte göra mina anfall Passa på Passar vi <coughs> Okej okay. Eh, då ska vi se. Nu ska det stackars Dr. Willett eh, åka ut för hemskhet här. Eh, de där samma hundarna efter Dr. Willett. när är färdiga med, med Wilbur, det verkar det som. För han blev uh, hunted by hounds. Ja! Det var du som smukade <laughs> <hög> efter till. Rint in till då, rint in del oss. That's a horrible joke. <laughs> Men han uh, lyckades komma undan, uh, trodde han För uh, genom att uh, Vidra en trappis och hedron Och, <laughs> Men det var inte så lyckat egentligen um, Får man på sen Each of the other players may draw and keep one card from your hand Oh, shiny Så so, mina två kort. Ni, uh, ni får välja en först Ja så. Och uh, sen får pass en andra Sen var jag oh. fler, så Det fem mm. <laughs> How great så är det då. Så är det för. Sen är det ni. <kör> Sen är det vi. Sen är vi. Mm. Men man skulle ha fem kort. Mm. På, på hand. På hand. Ja, Först ska dra vi så att okay. mm. Men jag tror att vi ska ha den där nu faktiskt. Mm. Mm. Det var ju väldigt tråkigt mm. där med hundarna och allting på vänta för den här. Vad heter han? Doktor. Doktor eh, eh, <kör> eh, tusent nog Så var det bara en rum. Nej Han <laughs> Nej. Jag... gjorde det bara ja, för precis Inget av detta har det Och det var ju ganska skönt för att... <laughs> uh... Jag skulle inte få min Den kan vi inte spela Det är någon av dem <hör> <hör> <hör> Gustut. Vänta, ut. Vi Jag får spela den här kvarten. Okej. Ska se vad det. <coughs> mm -hmm. Gäller det bara mina? Eller gäller allas? Ja, det är ju en one, one shot. En. Ja, men alltså den, den betyder att flytta en död ja, den till den, man en annan svåra, bara den har en minus. Ja. Men det kan jag flytta någon annan så till min egna. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, men då har jag fattat den här. Ja, vi har ju då våra tvillingar här. Casilda och Camilla. Kirkers and Wild. <laughs> eh, de eh, försökte sig på också att eh, studera för det var så många de hade hört som hade gjort det, eh, men det gick inte så bra. De var was vexed by texts och eh, blev lite olyckliga The player to your right <laughs> eh, must play may play a modifier with the Uh, ja, jag ikonen. Design. <laughs> Är free play? Uh, har hörr jag har jag, <coughs> har jag inte att alls. Då oh väl. Well. Ska vi ha tre kort då mm. Just det. Mm. Ja. Two Three please. Perfekt. Ja. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Det är inte så lyckliga någon har Det är bara den där. Men. Vi eh, har en sådan. Plus ah, fuck. Awwww. <kör> eh, den kan inte spela någon chans. Lilla. Man ska väl se till så att alla andra har plus och, och en annan har minus. Mm. Ja, ah, det är ju möjligt. Det är möj de som har plus. Eller plus? Nej, men det måste ni ha. Ah. Det är minus. Ah. Det kan Hon har en här yes. också Ja Så ja, hon helt enkelt uh, Lost her heart Nej, hon har inte Negativt jo. Jo, uh, okay. Lost ja, her heart just. Hon, hon förlorar en till kattungar <laughs> <laughs> Unfortunately, Brown Jenkins found it <laughs> <coughs> Och nu tänker jag göra det där som jag tänkte göra Vadå? Ja, det är ju ingen som fortfarande vill läsa vad professor Hamilton skriver. Ah, Och han har få-symbolen. Så du kunde spela spela Death as så free play. Så nu är han Vad tog Ja, he part of the feast. You are what they eat. Han blev på fel nästan i in next We only serve fresh here Sheep back on I have three of I have limit And then Chubneygrass home cooking Barbecue Kids, dinner time You got a fresh professor Professor, igen. <laughs> We want a crazed artist. Ja, men titta ju, det här nu. Yes. Uh, Antillton där. Jag Ja, just det. Men ja, ja, Lilla gumman, hon mår ju så dåligt. Ja, hon gör ju det. Ja. Uh, men hon no, no, no, no mår det som, som sämst. Ja. Uh så var hon ute då på en väldigt sån här väldigt konstig restaurang naturligtvis att hon målade dåligt. Ja, ja. men då dyker upp en väldigt sympatisk man. Nej. Ja, she she caught a sight of Cardiff. <laughs> <laughs> oh, love it. I sweet lord. Ehm, <laughs> um, det för text. Ja, just det. Nu ska Draw, reveal and keep two <coughs> cards. Är det är han som får göra det yeah. Så du spelar på. Ja. Eller vi kan ge honom. If either has någon vad. Medel står också. 4 design. Jag har faktiskt två här. Mm -hmm. You may claim a story regardless of its requirements. Okej, oh, jag bara väljer någon. Jag står i kort. Jaha, ett som. Å gudna. Ja, gudna. Aha. No oh, offset vad har då? Ja. Vänkort måste man spela i sin första tur, va? Nej, vänkort måste man spela medan sin action den här som så. Okay. Visst kan man spela out tror turn också. Mm. Uh, jag gillar haste, haste, haste, Så jag väljer haste. Kinge yellow Okej, att din andra action. Min andra action är Moo det Moo, som då naturligtvis, vad heter du nu? Var ute en kväll. Och. Uh, jag skulle helt enkelt gå hel. Eh. Uh, och då blev hon eh, attackerad. She was stalked by Shadows. Och så står det så här: The player to your left. Eh, may draw and discard one card from your hand. Mm. Oh, Och Då var jag klar. Yep, då Och får jag ta tre. Damn it ...333... Fam! <illahim geen zorgen> <gresse> på ja, noll. <oused> e ja. <jaarupen Uma velocidade wiele> kan jag inte spela. With the negativ, det kan jag inte heller göra. <laughs> jag försöker försöka behöva köra dem här då. Ja, stackars Joe eh, Sargent, han tog sin buss och körde fel. <clears throat> eh, en natt. Och... Eh, men han skulle gå ut och kissa, så blir han attackerad utav Night Det är en modifier på den så att när som helst någon kommer att spela ett får så måste jag kasta ett kort. Då får du säga bäää. Bä? Nej, det lägger jag. du har ett något får. <laughs> oh. Nej, jag sänker den nog, för jag tar nya sen mm. eh, Tar vi stackars eh, Frey Från eh, hon, eh, hon Hon var ute och eh, simmar eh, eh, i det revet Och Konstigt nog så såg hon Konstiga saker där, hon mådde lite dåligt Uh, the player to your right may draw and discard two cards from your hand. No, you are. Thank you. And now I draw four cards, please. Three. That's good. Siktarna på våra stackar här borta. De skitkort mm. <laughs> um. <coughs> <coughs> Vad var det sista har här åkt ut för innan? De var uh, waxed by texts. Problemet där för dem var ju faktiskt att... Eh, det kommer tjog upp. Tjog med tjog upp! He strolled by. one <laughs> <hör> Och krossade dem till det. Ja, ha. det de är ett problem liksom att nu krossar var nice. och tjocka? Äh, all, allt medan det här present. pågick då de, de skrek i ganska länge innan de verkligen blev krossade så, så, så stod Junior här utanför och tuggade lite sakta på en gammal ko. <laughs> Feasted on flesh. Är det Junior Watley så får man... Och uh, uh, jag får inte dra okay. upp uh, Till min härlighet okay. Efter jag spelat det Okidoki Jag har stackars Ett not the uh, som förlorat hjärta uh, Så hon gick uh, I sin uh, död uh, Gick hon lite på en liten ghouls night out <laughs> You may place a modifier on a dead character As a free play um, Hold it Hey <laughs> <laughs> Det dammit var visförstånde kosmos. i kosmos ta, through Rewind. Fixa. det bara Dr. Willet som talk to for syndrome och okay. yeah, gärna The delver too deep. <laughs> You gaze into the best the, the abyss cage is into you and the horde of ghouls grab you and steal your phone. Ja va fan, du undrar. Men vi hade ju en där i alla fall som vi kan. Mm. Då sen om vi ska ta det om vi ska. Ja, fast finns det något. Vi ska köpa. Lägg litet. Hur ser det ut på? Jag tar lite lite runda. Lite runda. Då behöver Hello. I see many characters that need to be more happy. <laughs> happy, happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Joy, joy. Menny, can you put it on the internet? Gilla's it all? Ah, we're gonna lie. I don't know. I don't know. Hi. Hello. Bye, bye. Jag ska det här lätta röda vill vi inte ha, eller vad? Ja, men vill vi vill ju helst inte att de ska vara de röda. När de... de ska vara svarta. De ska vara svarta när de går häda. Hjälp! Jag har att. My legs hate me It's payback time <laughs> För vad? Yes Det är så höga Nej. siffror på allt Men det tror vi stod över Vad mm. ska vi koka upp här? <coughs> jo. jo Vi har ju våran katt som gick på middag och föll inte i space och dog ja. Och sen har vi våra stackars tvillingar Som gick och läste lite grann Och sen var, was crushed by a <laughs> <Sen, laughs> Han lilla whisper in darkness Tänker att nej jag får göra något ofarligt Jag går ut en liten promenad ikväll eh, Det dök upp ett helt gäng med råttor Och han eh, was rattled by rats <laughs> My Mycket upprörande för honom eh, Blev lite ledsen här i ögat det, och det var inget som härde på det. Nu <tryck> um. <tryck> ska vi spela den på oss själva också. Nu mm. får vi en mindre men vi får den. Uh, vi gör så. Jag var ingen inget bra till historien om det. Nej, det har jag hört. <tryck> gibber det är typ snacka va Eller jibber Kackel ja, mm. Mm. <här> ja mm. här, det vi håller på med familjen. <här> Familjens överhuvud här gick ur spelet Började prata med alla Nej eh, Han träffade faktiskt lite, lite ghouls När han var ute och letade efter sin Ja han nu är familjemedlem Som var ute på promenad och Inte riktigt kom hem vi träffade några goals istället Och snackade, snickersnackade lite med dem Det är ju sällan sunt Och nu är det så att Våran drawlimit minskade med ett kort Men vi får Dra kort från Discard Pile om vi vill Hur många får vi dra? Vi har Redo då, mm. då tar vi nu den där roliga Hur det? Ha ha ha ha ha ha ha Det är så långt ha jag ha ha ha ha ha ha ha ha Han Hallå! Hallå! Och han blev helt enkelt vägförd till jogghot. Nej! Was taken to jogghot. Oh. Oj! Värde extra minus 10 med skär, eller eller Simon har inte han så att det blir en bonus där. Sen är det så att eh, det, gör, det sker misstag. Nej. Eh, ibland sker det väldigt stora misstag. <här> till exempelvis kan karaktärer råka dö förklaras utan att de är det. Ja, att dansa också. <laughs> ja. Och eh, de berättar hemskt mycket om ursäkt för att de råkar dödförklaras. Det var någon annan som blev uppätad av hundar istället. Ja. Wilbur lever! Så. Joho! <laughs> Och sen börjar mina tricks. Det så var så det bra med paddstakerna att tortera dem igen mm. Jo men, men det var ju så eh, Nu när vi ändå är på bil eh, Han var ju då naturligtvis inte alls Död för han var ju bara i Vermont <tryck> <tryck> <tryck> Han får det tjädda Stay for me go det är så lätt att ta, ta fel på det här Jag var uppe att det var i Vermont ja, ja, ja. Ja. Same, same ja. Och den andra With me eh, more. Ja eh, Sen var det nog han King Kulans eh, i, i, I släkten Han var ju naturligtvis ut på en date. Och han trodde det var en fantastisk kvinna Men det var det inte <laughs> wild in the witch house <laughs> Och okay, the player To your right Must play a modifier On a living character You control if they have one mm. Som du kontrollerar En modifier På en karaktär du kontrollerar Ja, som lever Ja Ja, ja. Uh. Ja! Ja! Ja! Varför att jag spelar det Ja! ja. Um, jo, vi. Um, King Kuranes uh, är ju kung. Ja. Det är klart att han ska firas. Ja. Uh, Sellerface. Uh, there's a party in your dreams and everyone's <coughs> Lighted helt enkelt. Ja. Ja. Ja. Det är mycket trevligt. Hur bra. <laughs> vad, händer, vad händer på den då? Randomly draw and keep, keep One, one card. card from each, each player's, player's hand. Nej. Oh. <laughs> oh. <laughs> uh, jag får inte höja upp fem först, va? Uh, nej, nej, det här gäller först. Nej. Det få dra här. Mm -hmm. Det var två på den, va? Damn. Du spelade nyss jag måste slänga ett kort när någon uh, spelat två så kom ihåg att säga båh om ni spelar kort som ett två på men fick då <l spirituality> ett han, oh, yes. <naffring> <in> han fick då ett han fick då <in> really cool. yeah. ha ett han fick då han fick ta ett han fick då ett han fick ett han fick då ett du fick då ett Nej fick får nog han fick då ett ett ett ett ett det är Det är ett kort och inte fick ta, det har du. Är det är det jag nu? Ja. Ja. ja <hör> ah, men jag trodde Ahmet kände det Det var bara ett misstag. Det var handen där Herbert West. Han är ju fan jävla klåpade. Men vad fan? <laughs> Däremot så kommer de på att Joe uh, Sargent Det var ju han som var död egentligen. Jaha! <laughs> det ser man. <laughs> det ser väl. Dessutom vill människa du inte spela det kortet som mamma. Nej, får mm. jag inte göra. Så att den du, får du jag kunde spela. däremot vända ordningen på. Och du kunde spela event card som ditt ja, andra kort. Det kunde jag gjort, men däremot så behöver jag sänka här eh, Barnabas marsh March. <hör> han gick vilse när han gick ner i, Skulle sköta om Sin lilla tjoggort vid källaren Hamnade i massa katakomber Och kom inte tillbaka på ett par tag Och tyckte att det var hemskt tråkigt okay. Så, nu vill jag vara lite god kund... Ja, <hör> kan <jag> få fyra? Jag tar fyra Det var En för mycket, ja, mycket. Okej, okay. okay. uh, då ett. det att Jag tar ner så What? <laughs> Det som så här att den, den där stackars doktor Armitage där borta. Råkar ut för allt? Ja, nej, det, det var ju faktiskt så här att han låg ju i en kista. De trodde ju att han var död för ja. ja, innan de kom på att han egentligen inte var det utan var jo, jo Men bara det. Han var faktiskt egentligen död, bara det. han ryckte och, och drömde lite Naha. under tiden. Men han var död men han var röjda. Is dead but dreaming. Anyone can play modifiers on this card as it was alive. Plays directly beneath. Så där kan man fortsätta spela modifieringskott på om man vill. Man kan plussa på massa där. Dead but dreaming. Sen var det som så här att, att äh, äh, doktor här han efter att Dr. Armitage där dog då så, så blev han så här riktigt besatt Med att bara läsa tidningen Efter dödsannonser hela tiden Jag tänkte det är konstigt Nu är det liksom tredje gången som vi ser Dr. Armitage Du är här borta så att, Det måste vi ju se ifall det liksom fortsätter Så eh, Han blev besatt Av dödsröjnen helt enkelt Discard one card of your choice Every time an untimed death is played Okay det, det, heter det är väl liknande, vad hette det, Mattias? Man, man hade tvång, eller sån här. Nyckligvis, när medan Starter Willett höll på att uh, läsa hela alla dessa annonserna rent netist, så uh, hittade han uh, en uh, ny tro. Ja, mm. <laughs> mm. yeah, taking comfort in a cult. <laughs> okay. Your draw is decreased by one card, but you may keep any event cards played by other players. Och som min andra... Ska vi se här. Okej. Okay. Och okay, Rutherford Watley som the white sheep of his family... Uh, uh, var känns kände sig väldigt begränsad uh, för att de var tvungen att tänka i tiden. Don't be so wired in the mundane moron. No modifiers. The sheep icon may be, may be played on your family. Uh, inga för Inga för nej. Nej. Så, so, Should we? Yes, we should. Kill it! Nu gillar vi av damerna. Det var väldigt jobbigt för honom att tänka logiskt där. Ja. Så han, han försökte vara lite, lite kreativ också och vara var, var lite ologisk. Började mycket med abstrakt konst och, och så vidare. Men konst har ett pris. Och i det här fallet, fri kan hära. Poet, playwright, painter, wizard. Art's a dangerous business. Wizard? <laughs> så? Ska vi se vad vi kan hitta på. Det är väl bara den vi kan. Ja, är det något vi vill. Ja, Okej. vill vi väl. Vi har ju våran lilla Randolph här som, som håller på att chattra lite med gulls. Han eh, tänkte att nej, det här kan jag inte hålla på med hela natten. Så han försökte fly unan. Golsen och gjorde detta genom att börja klättra Climbed Cursed Cliffs <gåll> da -da. <I> dra... <laughs> You may play a modifier with a blah. alltså blah, blah, freeplay, fast vi har inga fler okay. Modifiers okay. Så då ska vi dra tre stycken Och vi får dra här ur, vad ligger här För något trevligt då bara mm. Nej, mm. <coughs> Om man har ett untimely death Med minus på ja. räknas det in som Nej du måste, måste ha, ha minus i den in ja. mm. okay. Annars får du OP mm. Bara lite Stackars Hubbard West här <laughs> När han höll på med sin äh, sitt återupplivande av döda äh, Stötte på en som inte var riktigt död utan äh, Armitage? Ja <laughs> typ äh, Och hade någonting så otilligt som Emerging of minds Specialare, specialare tydligen äh, uh, Only modifiers with the sheep icon can be played on this character Okej okay. Så inga frågor här, alla frågor. Ja. Där. Will you ever wake up? Och en gång långt spelar frågor kasta. Mm. Eller eller? eller. Ja ja ja. Mm. Nej. The... Nej han är död. Det är Nej han, död. han död, okay. <laughs> det är du. Nej han är död. Är det halvtrövaren? Ja han är Det är ett som är subjektivt igen. Ja. det är. Jag tycker det är. Det är definitivt en det. är only the beginning. Mm. Och. Uh... 10, a wolf, they're a Plus 30 där, 25, vad det står, 25, 5? Nej, måste 25, 5, 25, 10. Mm. Den får du gärna lägga lite mer rätt på. <laughs> <laughs> ja, men, den blir 15, 15. Oh, 10, 10, 10. Mm. Nej, men... Uh... <coughs> Bara the otherwise... You bastard. Eh, <laughs> <laughs> uh, helt enkelt blivit lite, här, lite gammal och glömt bort massa saker. <laughs> <laughs> Nej. Forgotten, massa saker. Forget about the pun guy. Uh, du får dra och discard one card from your hand. Draw? Ja, ja. eller discard, ja. eller discard. Och det var jag okay. det för jag har för den är is. Den är inte spel längre. Bara ja, tre. Oj, B förresten. Nej, det spelar ingen roll längre. Det spelar ingen roll du är rolig. Jaha, vad har han som är i fäder? att ta och avrunda ta klockan börjar närmast 10. tio mm. Mm. så mm. inte missas mm. en, tåg. En, tåg. en kvart till då får jag tänkt att vinnaren blir den som har flest döda och bäst poäng ja. ja, jag började vi får ta ett varv ett, ett spel var till smänga Vi har satt en time limit på oss nu. Ja. Är kvart kvart. Det är ja. ja. Mycket kort, Henrik. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju hon. Mo, mo, mo. Och vad heter nu? hon nu? Hon var ute den mörka kvällen här. Mm. Så vad heter det nu? Var hon var ju skubbo. Men det var ju inte det. She fell, fell prey to a beast. Mm. Mm. Så hon blev det. <laughs> She died. Horribly. Eh, sen... nu. Ja, det är det. går på Eh, ja eh, Herbert West då naturligtvis Han var ju ute då. Eh, Och när han var ute på kogen så blev han ju då naturligtvis entertained by Harris <laughs> Du visste att du kunde spela den på honom, också ta också att han är död Du får inte spela den på honom eller. Nej, Nej, det måste, måste för. Ah. Nej, det måste vara four det måste vara four där fick du lite plush Liket för underhåll Ja, <laughs> <like> <laughs> Ja, det var det. Jo, det var det. Jag har fortfarande för man kort så du ha en Alldeles för, för många kort. <laughs> ja. ja. Vi tar uh, <laughs> uh. i Hon gick ner och matade sin tjoggot. Och tjoggoten åt upp hennes huvud. Vad är det då? The horror. the horror. Vad har vi? Vad heter det, stackars? Wilbur Wackley. <coughs> <coughs> yeah, he eh, uh, no. okay. Ja, han är här. Nej, det är Dr. Wackley. Dr. Wackley, okej. Okej. Nej men vi tar, jo, vi tar Wilbur, för det var han jag räknat in mig på Ja. Wilbur Waitlant kommer ihåg när han var liten Och sprang på kullarna oh, med sin mamma oh. Och var så lycklig Ja vi kvar det var det Det är Untimey Death eller modifier oh, okay. Och jag får det är dra Är mm. uh, Death en modifier? Nej Jag får faktiskt ha Ett extra kod vill du vaka på kortet Ja, jag ska ha fem från helt enkelt. What's good for the gug is good for the well, just the gug, really. Ehm... <laughs> um. Då är det ju faktiskt som så här Set aside your hand Draw three cards must use all three On your family if possible As free place Nej du? Jaha Vi tar bort den Har den så rätt Yes, keep it in the family Vi måste ju få använda den Du skulle ju snart sluta spela Du måste ju få använda av den det är bara det att Det var inte Wakely Som Men du får inte ta bort den Jag tar den istället Nej. Det var, att, äh, det, det var faktiskt äh, Henry Som äh, återupplevde sin, sin barndom Och äh, äh, Stackars Wilbur här som äh, Plågades av åttor de har bara förväxlat sig till <laughs> det var Mattias sista Då ja, ja. Ska vi se det är det är det är det är det är det det är det det det det är det det är det det är det det är Nu ska vi se. Nu ska vi här jävlas. Nu <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ska jag skriva. Det är bara four-symboler på målfärg. Men uh, jag tänkte nästan att uh, någon kunde dö igen lite grann här. Uh, du dö igen aldrig. <skratt> Men alla dina de, alla dina karaktärer lever ju. Det kan vi, så kan vi inte ha det. Nej, uh, <skratt> <skratt> <skratt> just nu har jag inga poäng. Nej, <skratt> Jag det kan vi hjälpa till med. Uh, Stackars uh, Junior uh, som uh, Tuggade på en Som tuggade på en ko, på en ko ja. uh, uh, Blev uh, haunted in the dark och uh, dog ihjäl. Ni har tagit att hapt upp oss, ni har inte att hapt upp oss. Ska på någon annan? Det ska probably skada hand, som inte har spelat på dem. Nej. <laughs> Och sen tror jag att vi. Ja, ja. Vad är det för Du får titta lite. Zadok Allen tottering uh, drunk. Uh, han uh, jag ville se lite sugen för lite extra fylla så han åkte upp till bergen och gick eh, galen. No. <laughs> han hittade bara pingviner där no. <laughs> jag måste kasta i min hand och don't drop the terms ja I blame the creepy pingvin alltså, Här måste vi spela bara för att det var lite roligt mm -hmm. <laughs> <Okay>. <laughs> Fast, nej vi skulle egentligen spela att dom på ingen Nej, den här passade, det brukar <hör> de inte alltid göra Jo, vi har Randolph här Som eh, <hör> Klättrade upp för eh, Cursed Cliffs Här för att komma unnan Goulsen, som han hade stått upp abandoned. och skittesattat sh mig ett tag Men det hjälpte inte, Ghoulsen klättrade efter Och han fick Fly Frantically <här> Fly Nej, det ska mud modify beneath this one Okej okay. så, så det mm. Ja. Om vi skulle ta den med. Mm, eller om vi skulle ta den. Jag mm. vet inte. Fast vi hinner ju inte ha igen någon mer. Nej. Nej, vi behöver vi ha den där. Ja, fast... Nej, vi tar den. Har vi någon... Har vi någon lämplig... Det fanns det tjugo där bort. Det fanns det, ja. Vad? Det är ju Barnabas. Det är över huvudet, över Marsfamiljen. Ja, just det men... <laughs> ja, jo, ja, ja, ja, jo, ja Ja, ja. Eh, ja Och den är dur och den är dur Ja, nej men jag Nå, tror vi att då. vi tar ä, Lilla var den Vad gjorde han? han? Ja, han gick och la sig, det var kväll Ja eh, Och eh, just den här kvällen har han väldigt tur Dreamed of the lights Nu! Trämmeliga dagar man <laughs> sen var det någonting du ska dra. Draw five cards. Os <coughs> far down to your limit. Kom alla dem på samma gång. Den här hade ju inte five. någonting nu men ja, okay. kan ha hjälp. Alltså, ska... Ja. Jag är fågeln. Ni ska ha lite mer kort om då. <snar> ja, fast skulle vi skulle så bara se ja. om det, om de ska dra mer kort så att det är rätt kort. Så vi ska bara jag har be inte petat ja. efter den här. Nej. Ah, det nej. Ja, vet, det får jag. Okay. Okay. Ja. Ja, jag har försökt petat ur den whatever. Ja, ja. Ah, mm. jag ner, vet, ja, det var det som nere den spelare Nej, eh, ja, jag fattar inte riktigt. Eh, uh, Herbert West. Mm, mm. antar det inte modifier, blir det finns inte modifiers, så det är två poäng, det är två han uh, har ju merged med ett annat mind sen innan och uh, nu är han <laughs> helt, helt enkelt uh, <coughs> helt konsumerad av detta. Uh, he I consumed by chaos All players must discard their hats. Ah! <laughs> What? <laughs> I <I'm> had it done. That's serious. <laughs> well, that was pointless one day. Fuck. <laughs> oh. <faa>. Ah, Oi. <laughs> <laughs> Ja då är ja, det nästan slut på själva Ja. Mm -hmm. nej, men nej. Ja. Ja, Jag hade noll poäng mm. som alla mina levde. Då fick minus 5. Ton för de döda eller? De de levande räknar du plus då eller? Den Det bara den. Nej men det är inte alls, också. Då är de levande inställt också. Okej. Så -30 Mm. Ingen brist det. är de som är våra. Mm. Som det är. 35. Mm. 65. 65. Minus 65 hade jag. Minus 35 har vi. Och minus 35. Får är mm. så att vi inga det är minus 10 för varje. Vad Minus 40. Minus 35. Så du vara en billig som man då? Ja. Han sa: Det var, ja. mm. var värst. Det måste jag ha varit något fusk någonstans. Är det du som var smält mot eller något? Det kan jag tänka mig. och spalade <laughs> det på. Vi OCD-gamer säger The cards must be in the same direction. Så... <laughs> so. Epic win. <laughs> <April> Everybody <better> wins. Excuse me, säga Ja. hello. då, hej då! Nej,